Розділ другий. Після частування, котре називалось сніданком і за котре обидва друга всілися в час, коли звичайні смертні вже давно з'їли свою обідню трапезу, Петроній запропонував трохи задрімати. Йти з візитом було, за його словами, ще надто рано. Є, щоправда, люди, котрі починають відвідувати знайомих із сходом сонця гадаючи, що таким є старовинний римський звичай. Але він, Петроній, вважає його варварським. Найбільш слушний час для візитів – після опівдня. Однак не раніше, ніж сонце перейде на бік храму Юпітера Капіталійського і почне дивитися на форум з коса. Восени в цю пору буває ще спекотно, і люди після трапези полюбляють поспати – і так приємно слухати шум фонтана в Атрії і після обов'язкової тисячі кроків задрімати в ясно-червоному світлі, що лється крізь нещільно натягнутий пурпуровий навіс. Вініцій не заперечував, і вони походжали, бесідуючи про те, що чути на палантині та в місті, та злегка філософствуючи про життя. Потім Петроній вирушив на кубікулу та спав недовго. Через півгодини він вийшов. І, наказавши подати йому вербену, почав її нюхати і натирати неї руки та скроні. «Ти не повіриш», – сказав він, – «як це свіжить та бадьорить. Тепер я готовий». Ноші вже давно чекали. Обидва друга псілись і звеліли нести їх на вулицю Патриції. До будинки Авло. Дім Петронія був розташований на південному схилі Палатину, неподалік від Карин, тому найкоротший шлях пролягав нижче форуму. Петроній, одначе, волів зазирнути до ювеліра і до мене і наказав нести їх по вулиці Аполона та форуму в напрямку Лиходійської вулиці, на розі котрої було чимало різноманітних таверн. Гіганти-раби підняли ноші і рушили, а попереду бігли раби-педіскеви. Через якийсь час Петроній мовчки підніс до носа свої руки, що пахли вербеною. Ставалося, він про щось розмірковує. «Мені спало на думку, – сказав він, – що позаяк твоя лісова богиня не невільниця, вона могла би покинути дім Плавтіїв, і приселитися до тебе. Ти боточив її любов'ю, обсипав розкішними дарами, як я мою кохану Хрисотиміду, котра між нами, кажучи, набрила мені приблизно так само, як і я їй». Марк заперечливо похитав головою. «Ні?» – запитав Петроні. «У найгіршому разі справу цю буде передано імператору, і можеш бути певен, що наш Міднобородий – хоча б завдяки моєму впливу стане на твій бік. Ти не знаєш Лігії, заперечив Вініцій. А дозволь тебе запитати, знаєш ти її інакше, ніж з вигляду? Говорив ти з нею? освічився. Я бачив її спершу біля фонтана, а потім зустрічав ще двічі. Пам'ятаю, коли я мешкав у Авла, мене помістили в сусідній віллі, перезначений для гостей. І з пошкодженою своєю рукою я не міг сідати за спільний стіл. Тільки напередодні свого від'їзду я зустрів Лігію за вечерею. І не міг навіть слова їй сказати. Я мусив слухати Авла, розповіді його про перемогу в Британії, а потім про занепад дрібних господарств в Італії, чому намагався запобігти ще Ліційній Столон. Загалом я маю сумнів, чи здатен Авл говорити про щось інше. І нам, напевно, не вдасться цього уникнути. Хіба що ти захочеш послухати про збешеність нинішніх звичаїв? Вони тримають у себе на пташнику фазанів, але не їдять їх із переконання, що кожен спожитий фазан наближає кінець римської могутності. Вдруге я зустрів її біля садової цистерни, щойно вирваним очаретом у руці. Вона опускала його жмуток у воду та кропила іриси, що росли навколо. Подивися на мої коліна. Присягаюся щитом Геркулеса, вони не дрижали, коли на наші маніпули з звиттям полчища парфян. Але біля цієї цистерни вони задрежали. І я, зніяковилий мій хлопчик, який ще носить булу на шиї, тільки поглядом благав пожаліти і довго не міг слова вимовити. Петроній поглянув на нього з легкою заздрістю. «Щасливець!» – сказав Петроній. «Нехай увесь світ і життя потонуть у злі, одне благо залишиться вічно – молодість». Трохи помовчавши, він запитав. «І ти з нею не заговорив?» Заговорив. Прийшовши до тями, я сказав, що повертаюся з Азії, що поблизу міста розбив собі руку і страждав від сильного болю. Та в цю хвилину, коли мені доводиться покинути їхній дім, я зрозумів, що страждання в ньому відрадніше, ніж в іншому місці здоров'я. Вона слухала мою мову теж у збентеженні і, похиливши голову, креслала щось черетинкою на шафранно-жовтому піску. Потім підвела очі, а потім знову поглянула на зображені нею знаки. Та ще раз на мене, наче бажаючи щось запитати. Раптом втекла, мов гамадріада від дурного фавна. У неї, мабуть, красиві очі. Очі, як море. Я й потонув у них, як у морі. Повір, море архіпелагу не таке синє. Через хвилину прибіг синок Плавтя і почав щось запитувати. Але я не розумів, що йому треба. «О, Афіно!» – вигукнув Петроній. «Зніми з цього юнака пов'язку з очей, якого його нагородив Ерос. А то він розіб'є собі голову об колони храму Венери». І знову звертаючись до Вініція, продовжував. «О ти, весняний бутоне на дереві життя!» Ти перший зелений пагони винограду. Та ти мусив наказати нести себе не до Плавтіїв, а в дім Гелотія, до розміщено школу для хлопчиків, які не знають життя. Чого ти з мене смієшся? А, а що вона кресла на піску? Чи не ім'я Амура, чи не серце пронизане стрелою, або щось таке, що ти міг би зрозуміти, що сатири вже нашіптували ці німфі на вухо Якісь таємниці життя. Як можна було не подивитися на ці знаки? «Я надів того раніше, ніж ти думаєш», – сказав Веніцій. «Поки не прибіг маленький Аул, я уважно розглядав ці знаки. Адже знаю, що і в Греції, і в Римі дівчата нерідко креслять на піску признання, котре відмовляються вимовити їхні вуста. Але вгадай, що вона зобразила?» «Коли щось інше, я, мабуть, не вгадаю». «Рибу!» «Як ти сказав?» «Та кажу, рибу!» Чому соло б це означати, що в її жилах тече така ж холодна кров, не знаю. Але ти, хто назвав мене весняним бутоном на дереві життя, ти, сподіваюся, ліпше зможеш викломачити цей знак. «А, любий мій, про ці речі запитуй Плінія. Ото вже він розуміється на рибах. Якби живий ще був старий Апіцій, той, можливо, теж зміг би тобі щось сказати. За своє життя він з'їв більше риб, ніж їх може вмістити неаполітанська затока. Але на цьому бесіда перервалась. Їх тепер несли людними вулицями, і гамір натовпу заважав розмовляти. За полонової вулиці вони повернули на римський форум, де погожої днини перед заходом сонця юрмився гулящий люд аби потинятися між колонами, розповісти і послухати новини, полупати очима на ноші з відомими особами, відвідати міняльні ядки, книгарні, крамнички ювелірні, шовковим товаром, бронзовими виробами та всілякі інші, котрих була сила селена в будинках, які оточували частину форуму навпроти Капітолію. Половина форму біля самісіньких схилів капіталійського паворба вже була занурена в тінь, тоді як колони храмів, розташованих вище, золотіли в призахідному промінні на блакитному небі. Колони ж, які стояли внизу, відкидали довгі тіні на мармурові плити, і так багато було цих колон, що погляд губився немов у лісі. Здавалося, всім цим колонам тут тісно, вони тяглися хто вище, розбігалися праворуч і ліворуч, видиралися в вору схилами, тулилися до фортечного муру або одна до одної, схожі на стовбури дерев. Одні вищі, інші нижчі, товсті, тонкі, золотаві і білі, то розквітаючи під архітравами квітками аканта, то увінчені іонічними закрученими рогами, то завершуючись простим доричним квадратом. Над цим лісом блищали різнобарвні тригліфи. С тимпанів, випиналися скульптурні постаті богів і крилаті позолочені квадриги. Здавалося, от от злетять із високих дахів у повітря у блакитне небо, що мирно огортало це місто незліченних храмів. Посеред форуму та по його окружності. Рухався людський потік. Натовпо людей проходили під арками храму Юлія Цезаря, інші сиділи на сходах храму Кастора та Полукса, або основали навколо невеличкого святилища Вести, нагадуючи на тлі всього цього нагромадження мармуру рої різнобарвних метеликів або жуків. Гігантськими сходами, що вели від храму, присвяченого Джові Оптімо Максиму, Спускалися згори все нові людські хвилі. Біля растральної трибуни слухали випадкових ораторів, голосно кричали торговці фруктами, вином або водою, змішаною з соком смокв. Тут були й дури святи, що вихваляли чудодійне зілля, і провісники майбутнього, і угадувальники закопаних скарбів, і відгадувачі снів. Подекуди серед гамору і вигуків чулися звуки ситра – єгипетської самбуки або грецьких флейт. Люди хворі, благочестиві або чимось заклопотані несли до храмів свої жертви. На кам'яних плитах збиралися жадібно дзорбаюче жартовне зерно з грайки голубів, які нагадували рухливі строкаті і темні плями. Вони то раптом із гучним шумом крил стіймалися в повітря, то знов спускалися на зайняті людьми місця, а час від часу НАТО проступався, даючи дорогу ношам, із яких виглядали перші жіночі обличчя та обличчя сенаторів і вершників із застиглим на них виразом байдужості і пересиченості. Різномовний НАТО поголосно повторював їхні імена, додаючи гідливі або хвалебні прізвиська. Між безладними гуртами подекуди проходили карбованим військовим кроком загони солдатів або стражників, які спостерігали за порядком на вулицях. Грецьку мову були чути довкола так само часто, як і латинську. Вініцій, що давно не бував у місті, дивився з деякою цікавістю на це скупчення людей і на римський форум, який панував над світом і разом з тим був настільки затоплений його хвилями, що Петроній, вгадавши думку свого супутника, назвав форум «гніздом квіритів без квіритів». І дійсно, місцеве населення тонуло в натопі, що складався з представників усіх рас і народів. Тут можна було побачити і ефіопів, і рослих світловолосих людей з далекої півночі, бритів, галів, германців, косооких серів, Людей з берегів єфрату, і людей з берегів інду, чиї бороди пофарбовані в цеглястий колір, сирійців із берегів оронту з чорними млосними очима, юдеїв із впалими грудьми, єгиптян з незмінною байдужою посмішкою на обличчі, ну мідійців і африканців, греків зелади, котрі на рівні з римлянами хазяйнували в місті. Але хазяйнували. Завдяки знанням, мистецтву, розуму та шахрайству. Греків застроїв з Малої Азії, з Єгипту, з Італії, з Нарбонської Галії. В натовпі рабів із продірявленими вухами чимало було і вільних гулящих городян, котрих імператор розважав, годував і навіть одягав. Були тут і прийшлі вільні люди, знаджені у величезне місто, легким життям і можливістю розбагатіти. Раз у раз потрапляли на очі рознощики дрібного товару – жерці сирапіса з пальмовими гілками в руках, і жерці зіди, на вівтар якої приносилося більше жертв, ніж у храм Юпітера Капіталійського, і жерці кбели із золотавим колосям рису в руках, і мандрівні жерці, і східні танцівниці в яскравих митрах, і продавці амулетів, і заклинателі змій, і халдейські маги, і на сам кінець сила селена людей без будь-якого заняття, котрі щотижня приходили до зерношховищ на березі Тибру по свою частку зерна. Билися золотарейні таблички в цирках, проводили ночі за Тибром у будинках, які часто розвалювались, а теплі сонячні дні – у критих портиках у брудних харчевнях Субури, на Мальвієвому мосту або біля домів богачів, де час від часу їм викидали недоїдки зі столу рабів. Петронія натовп добре знав. До слуховініця раз у раз долітало «Хіс Ест» – це він. Петронія любили за щедрість, але популярність його особливо зросла відтоді, як дізналися, що він висловився перед імператором проти смертного вироку всій фамілії, тобто всім, незважаючи на статі вік, рабам префекта Педанія Секунда за те, що один з них уперевідчою вбив цього недолюдка. Петроній, щоправда, запевняв, що його ця справа мало хвилює, і що говорив він з імператором лише як приватна особа, як арбітр елегантності, чиє естетичне почуття ображала така варовська бійня, що лечила хіба що яким-небудь скіфам, але не римлянам. І все-таки народ, обурений цією різаниною, ставився відтоді до Петронія з любов'ю. Та йому це було байдуже. Він пам'ятав, що той самий народ любив і Британіка, котрого Нерону отруїв, і Агрипіну, котру Нерон наказав бити і Октавію, котру задушили на Падатерії, попередньо порізавши її вени у гаряче натопленій лазні, і Рубелія Плавта, котрого прогнали, і Тразею, котрому щоранку можна було очікувати смертного вироку. Любов народу можна було скоріше вважати зловісною ознакою, а скептик Петроній був забобонним. Натовп він зневажав подвійно, як аристократ – і як естет. Люди, від яких смерділо смаженими бобами, закладеними за пазуху, завжди охриплі та спітнілі від гри в мору на вуличних перехрестях і в перистилях, недостойні були в його очах називатися людьми. Отже, не відповідаючи ні на оплески, ні на поцілунки рукою, що посилалися біч, він розповідав Марку про справу педання, Насміхаючись над мінливістю вуличного наброду, котрий наступного дня, після бурхливого обурення, аплодував Нерону, що їхав до храму Юпітера Статора. Перед книгарною Авіруна, Петроній звелів зупинитися. Вийшовши з нож, він купив красивий рукопис і вручив його вініцію. Це тобі подарунок, сказав він. Дякую, відповів вініцій і, поглянувши на назву, запитав, «Сатирикон? Щось нове. Чий твір? Мій. Але я не бажаю зазнати ні долі Руфина, чию історію я збирався тобі розповісти, ні долі Вієнтона, тому ніхто про, ніхто про це не знає, а ти нікому не обмовся». «Ти сказав, що не пишеш віршів?» – зазначив Вініцій, зазираючи до рукопису. А тут, як я бачу, просто густо ними все всіяне. Коли читатимеш, зверни увагу на банкет Тримальхона. Що ж до віршів, то вони мені спротивились відтоді, як Нерон почав писати епічну поему. Ти знаєш, Вітелій, аби полегшити собі шлунок, користується паличками із слонової кістки, засуваючи їх собі в глотку» інші застосовують пір'я фламінго, змочене в маслинові олії, або у відварі чебрицю, а я читаю вірші Нерона, і діє їх миттєва. Потім я можу хвалити їх, якщо не з чистою совістю, то з шлунком. Сказавши це, він знову зупинив ноші біля крамниці ювеліра і до мене, і, домовившись стосовно гем, звелів нести себе просто до абла. «Дорогою розповів тобі історію Руфина, як приклад того, до чого призводить авторське морнославство», – сказав він. Але Петроній не встиг розпочати розповідь, як вони звернули на вулицю Патрицієв і невздовзі опинилися біля будинку Авла. Молодий, мускулистий брамник відчинив їм двері до Остію, першого перед покою. Над дверима висіла клітка з сорокою – котра вирішала гостям вітання. «Сальве!» Проходячи з цього першого передпокою до Атрію, Вініцій сказав, «Ти помітив, що брамник був без ланцюга». «Дивний дім», – півголосом відповів Петроній. «Напевно, тобі відомо, що помпонію Грицину запідозрювали в схильності до східного марновірства, що полягало в шануванні якогось Христоса. Удружила їй, кажуть, Криспініла, котра не може вибачити Помпонії, що тій вистачило одного чоловіка на все життя. унівіра. Та в Римі легше знайти миску рижиків із Норікума. Її судили домашнім судом. Твоя правда, дім дивний. Трохи згодом розповім тобі, що я тут чув і бачив. Тим часом вони пройшли до Атрію. Раба, що тут порядкував, називали Атріенсіс. Він послав номенклатора, аби той сповістив про прихід гостей, а інші раби подали їм крісла й ослінчики для ніг. Петроній, який перед усім думав, що в цьому суворому домі панує вічна нудьга, і тому ніколи тут не бував, роздирався з деяким здивуванням і навіть зачонуванням. Атрій справляв враження скоріше радісне. Крізь великий отвір у стелі падав сніп яскравого світла, розсипаючись у фонтані тисячами іскор. Квадратний басейн з фонтаном у центрі, септо імплувій, було призначено для дощової води, що лилася в негоду крізь отвір у даху та обсаджено анемонами і ліліями. В цьому домі, очевидно, особливо любили лілії. Їх була сила селена, і білих, і червоних. Рясно росли також сапірові риси, чиї ніжні пелюстки сріблилися від водяного пилу. Серед пишного листя і моху, що приховували горщики з ліліями, виднілися бронзові статуетки дітей і водяних птахів. На одному розі басейну Відлита також із бронзи лань, схиляла зеленілу від вологи голову до води, мов бажаючи напитися. Підлога ватрії була мозаїчна, стіни, частково облицьовані червоним мармуром, частково розписані зображенням дерев, риб, птахів, грифів, тішили око гармонійною грою барв. Одвірки були прикрашені черепахою і навіть слоновою кісткою. У простінках стояли статуї пращурів Авла. Скрізь відчувався мирний достаток, який чужався розкоші, сповнений благородством і впевненістю в собі. Петроній, чиє житло було прикрашено значно пишніше та вишуканіше, не міг одначе знайти тут жодного предмета, котрий ображав би його смак. Цією думкою він тут же поділився з Веніцієм, але вже раб Беларій відхилив завісу, що відділяла Атрій, від Таблінію, і в глибині будинку показався Авл, який поспішав до гостей. Це був чоловік, який досяг вечірньої пори життя, але ще міцний, з вкритою сріблом головою та енергійним, можливо, дещо короткуватим обличчям, у котрому зате було щось, що нагадувало орла. Зараз воно відбивало здивування і навіть стурбованість, викликану несподіваним приходом Неронового друга, співтрапесника та повірника. Петроній був людиною достатньо світською та спостережливою, щоб одразу це помістити. І по перших привітаннях він із властивим йому красномовством і невимушеністю пояснив, що прибув подякувати за турботу, котрою точили в цьому домі сина його сестри, і що вдячність – єдиний привід його приходу, на котрий він одважився, пам'ятаючи про давнє знайомство з Авлом. Авл зі свого боку запевнив, що радий бачити такого гостя, а щодо вдячності, то, мовляв, сам він переповнений таким почуттям – хоча про причину Петронії, напевно, й не здогадується. Петроній справді не здогадувався. Даремно він, підвівши свої гріхового кольору очі до стелі, намагався пригадати хоч найменшу послугу, коли-небудь надану ним Авлу чи комусь іншому. Жодної не міг згадати, хіба що ту, котру збиралися надати Вініцію. О! Зрозуміло, щось таке могло статися мимоволі, та тільки мимоволі. «Я дуже люблю і високо його, Веспасіана», – мовив Авл. «А ти врятував йому життя, коли одного разу, на своє нещастя, він заснув, слухаючи вірші імператора». «О, навпаки, то було його щастя», – заперечив Петроній, – «бо він їх не чув». Але не буду сперечатися, що воно могло скінчитися нещастям. Бід Новородий так і рвався послати до нього Центуріонів з дружньою порадою розрізати собі вени. «А ти, Петронію, ти його тоді висміяв?» «Так, дійсно. А точніше навпаки, я йому полестив. Я сказав, що коли Орфей умів піснею присипляти диких звірів, тріумф Нерона не менший – Поза як він зумів приспати виспасіана. А генобарба можна гудити, Але за умови, щоб у малій огуді Були великі лестощі. Наша найласкавіша Августа Помпея Чудово це розуміє. На жаль, такі нині часи, Сказав Авл, У мене не вистачає двох передніх зубів, Їх вибито каменем, кинутим рукою брита, і відтоді я говорю з присвистом, але в Британії я провів найщасливіші дні свого життя. Тому що звитяжні, – вставив Вініцій. Але тут Петроній, злякавшись, якби старий полководець не заходився розповідати про минулі війни, змінив тему. Ось, кажуть, на околицях принести, селяни знайшли мертве вовчення з двома головами, а під час недавньої грози було зруйновано громом куток храму Місяця. Справа нечувана такої пізньої осінньої пори. Якийсь Котта, повідомивши йому про це, додав, що жерці храму провіщають із цієї причини занепад міста, або, принаймні, зруйнування якоїсь великої будівлі, що його можна відвернути лише надзвичайними жертвопринесеннями. Вислухавши цю новину, Аву сказав, що, на його думку, такі прикмети нехтувати не можна. Боги, можливо, розгнівані нечуваними лиходійствами, і в цьому немає нічого дивного. Виходить, умилостивлюючі жертви цілком доречні. «Твій бодім Плавтію не дуже великий», – відповів на це Петроній, – «хоча живе в ньому велика людина». Мій же дім, звичайно, занадто великий для такого поганого господаря, як я. Та він теж малий. Якщо ж йдеться про зруйнування якоїсь дуже великої будівлі, як от прохідний дім, то чи слід нам приносити жертви, щоб запобігти його падінню? Плавтій на це запитання не відповів, і його обережність легка зачепила Петронія. Хоча й тому невластиво було розрізняти добро і зло, він донощиком ніколи не був, і з ним можна було розмовляти цілком вільно. Знову змінивши тему, він почав хвалити оселю Плавтія і помітний в усьому оздоблені гарний смак. «Будинок цей старий, – сказав Плавтій, – і я в ньому нічого не міняв відтоді, як успадкував його». Після того, як відсунули завісу, що відділяла Атрію від таблінію, будинок було видно на всю довжину. Через табліні, через розташований за ним перестиль і наступну залу або якусь, погляду відкривався краєвець саду, ніби світла картина в темній рамі, звідти до атрію долинав веселий дитячий сміх. Ах, то блосний сказав Петроній. Дозволь нам послухати зблизька цей щирий сміх, що нині така рідкість. «Із задоволенням», – відповів підводячись Плавтій, «там грають у м'яча син мій, Аул і Лігія. Що ж до сміху, Петронію, мені здається в тебе все життя проходить у ньому». «Життя гідне сміху, от я і сміюсь», – відповів Петроній, Але у вас тут сміх звучить по-іншому». «Крім того, – додав Вініцій, – Петроній не те, щоб сміявся цілі дні. Скоріше, він сміється цілі ночі!» Так говорячи, вони пройшли до будинку в сад, де Лігія та маленький Авл гралися м'ячами, а призначені для цієї гри раби-сферисти підбирали м'ячі з землі та подавали гравцям. Петроній окинув Лігію швидким уважним поглядом, Маленький Авл, побачивши Вініція, підбіг і з ним привітався. А той схилив голову, проходячи повчарівну дівчину, котра стояла з м'ячем у руці, розрум'янена, злегка задихана, з розсипаним на плечах волоссям. Але через те, що в садовому трекліні, затіненому плющем, виноградом і капріфолією, сиділа помпонія Грицина, Гості попрямували і привіталися з нею. Хоча Петронія раніше не бував у Плавтія, дружину його знав. Зустрічав її в Антистії, доньки Рубелія Плавта, і в домі Сенеки, і в Поліона. І все-таки її сумне, але спокійне обличчя, сповнене благородство, постава, рухи, мова викликали в ньому відчуття мумовільного здивування. Увесь вигляд Помпонії настільки суперечив його уявленням про жінок, що цей чоловік, який славився в Римі своєю зіпсованістю і самовпевненістю, почував до Помпонії певну повагу і навіть іноді в її присутності втрачав звичну незворушність. Ось і тепер, дякуючи їй за турботу про Вініція, він не мов без раз у раз вставляв звертання доміна котре не спадало йому на думку, коли він говорив, приміром, із Кальвінією Кріспінілою, із Скрибонією, Валерією, Соліною та іншими вельможними жінками. Після привітань і висловлювань подяки Петроній перейшов до закидів. Він дорікав помпонії, що вона так рідко показується на людях, її не зустрінеш ні в цирку, ні в амфітеатрі, на те, що вона, поклавши руку на руки чоловіка, спокійно йому відповіла, «Ми старіємо обоє і все більше цінуємо домашню тишу». Петроній хотів щось заперечити, однак Авл Плавтій, говорячи як завжди з легким присвистом, доповнив слова дружини, «І почуваємося все більше чужими серед людей, які навіть наших римських боїв називають грецькими іменами». «Боги з якогось часу стали чисто риторичними постатями», – недбало заперечив Петроній. «А поза як риторики навчили нас, греки, мені самому, приміром, легше вимовити Гера, ніж Юнона?» При цих словах він глянув на Помпонію, даючи зрозуміти, що в її присутності ніяке інше божество не мало спасти на думку» а потім заходився заперечувати те, що вона говорила про старість. О, звичайно, люди швидко старіють, але це стосується тих, хто веде зовсім інший спосіб життя. Окрім того, є обличчя, про які Сатурн, мов би, забуває. Це було сказано навіть із частковою щиростю. Помпонія Грицина – хоча й досягла після полуденої пори життя, зберегла незвичайно свіжий колір обличчя, риси якого були дрібні і витончені, і, незважаючи на темний одяг, статечну поставу і сумний вигляд, справляла часом враження зовсім молодої жінки. Тим часом маленький Авл, який подружився з Веніцієм, коли той жив у них в домі, почав просити юнака пограти в м'яча. Слідом за хлопчиком увійшла до триклінії Іллігія. Під покровом плаща з мерехливим полиском світла на обличчі вона тепер здавалася Петронію красивішою, ніж при першому погляді, і справді нагадувала німфу. Він підвівся, схилив перед нею голову, і замість звичайних привітань, а він ще не сказав їй жодного слова, звернувся до неї з віршем – яким Одіссей вітав навсікаю. Руки богини чи смертна діва до тебе простягаю. Якщо одна із богинь ти, владичість просторого неба, то з Артимідою тільки великою донькою Зевса будеш красою обличчя і станом високим ти схожа. Якщо ж одна ти із смертних, долі під владою сущих, то несказанно блаженні отець твої мати і блаженні браття твої. Навіть Помпонії сподобалася вишукана гречність цього світського чоловіка, що ж до лігії та слухала його в і, червоніючи, не насмілювалась підвести очі. Та ось у куточках її рота заброніла пустотлива посмішка – на обличчя відбилася боротьба між дівочою сором'язливістю та бажанням відповісти. І, видно, це бажання перемогло. Глянувши просто вічі Петронію, вона відповіла йому словами навсі каї, вимовши їх одним духом, як завчений урок. Звісно, мандрівцю, славетний твій рід, ти, я бачу, розумний. Після чого, швидко повернувшись, випорхнула, наче сполохана птаха. Тепер надійшла черга Петронія дивуватись. Він не очікував почути гомерові вірші з вуст дівчини, котра, як він дізнався від Вініція, була родом із варварського племені. Він запитливо подивився на помпонію, але та, не помітивши його погляду, нічого не сказала. В цю хвилину вона, всміхаючись, дивилася на обличчя Авла, що сяїло гордістю. Гордістю Авл і не намагався приховати. Він був прихильний до лігії, мов до рідної доньки, і до того ж, незважаючи на свої давньоримські забобони, що спонукали його вергати громи проти грецького впливу та його поширення в Римі, грецька мова була в його очах ознакою вищої світкості і витонченості. Сам Авло так і не опанував її, про що в глибині душі жалкував. І тепер йому було приємно, що вольможному гостю та ще й письменнику, що, напевно, вважав дім його ледве не варварським, відповіли мовою його мера та його віршем. «У нас у домі є вчитель, грек», – сказав він, звертаючись до Петронія. «Він навчає нашого хлопчика, а дівчина слухає. Вона що Горобиня, та мило Горобиня, і ми обоє до неї звикли». Петроній дивився крізь переплетення плюща і капіфолії на трійку юних гравців. Вінісі скинув того і в самій туніці підкитав м'яча, а Лігія, що стояла напроти нього з піднесеними руками, старалася м'яч спіймати. При першому погляді дівчина не справила на Петронія великого враження. Вона видалася йому занадто худорлявою. Але, придивившись у триклінії поближче, він подумав, що, мабуть, саме такою можна собі уявити юну Аврору. І як знавець жінок, відзначив у ній щось незвичайне. Він усе побачив і все оцінив. І рожеве личко, що ніби світилось, і свіжі, немов би для поцілунку складені губи, і блакитні, немов морська лазур, очі, і алебастрова білість лоба, і пишне темне волосся що вилискувало на звивах бурштином або корінською міддю, і струнку шию, і божественну лінію плечей, і всю її гнучку, тонку постать, юну та свіжу, як травневий день, мов би квітка, що розбрунькувалася. В нім прокинувся художник і шанувальник краси, котрий відчув, що до статуї цієї дівчини можна було б зробити напис Весна. Тут йому раптом пригадалася Хрисотеміда, і він ледве не розсміявся в голос. Із золотавою пудрою на волосі, з підведеними чорною фарбою бровами, вона здавалася йому такою безнадійно зів'ялою, якою пожухлою трояндою, що сипається. Але ж через Хрисотеміду йому заздрив увесь Рим. Потім він згадав Попею, «Так, усіма уславлювана попея, – подумав він, – схожа на бездушну воскову маску. А в цій дівчині з постаттю таганарської статуетки, дихає не тільки весна. В ній живе сонцесяйна психея, світячись у її рожевому тілі, як вогонь світиться в лампі». «Вініцій має рацію, – подумав Петроній, – а моя Хрисотиміда. «Стара! Стара, як троє!» І, звертаючись до Помпонії грецини, він вказав рукою в сад. «Тепер я розумію, доміно!» – сказав він. «Що, маючи таку пару, ви вважаєте за краще бути вдома, ніж на банкеті в палатинському палаці чи в цирку». «Так, вірно!» – відповіла Помпонія, спрямувавши погляд на Авла, та лігію, що гралися. А старий полководець почав розповідати історію дівчини і те, що колись чув від Анелія Гістра про народ лігійців, який живе на похмурій півночі. У саду тим часом завершили грати в м'яча, і всі троє походжали піщаними доріжками, вирізняючись на темному тлі мирт і кипарисів, подібні до трьох білих статуй. Лігія тримала маленького Авла за руку. Трохи погулявши, вони всілися на лаву біля басейну в центрі саду. Маленький Авло тут же підхопився і почав полохати рибок у прозорій воді. Вініцій ще продовжував розмову почато під час прогулянки. «Було так», – говорив він тихо, стримтінням у голосі. «Ледве я знявся з протексту, мене відправили в азіатський легіон». В місті я майже не жив, не спізнав ні життя, ні любові. Я знаю на пам'ять дещо з Анакреонта і Горація, та не зумів би, як Петроній, читати вірші, коли розум від здивування не і не здатний знайти власних слів. Хлопчиком ходив я до школи музонія, котрий говорив нам, щастя полягає в тім, аби бажати того, чого бажають боги і тому залежить від нашої волі. Я ж гадаю, що є інше, більше і більш цінне щастя, котре не залежить від волі, бо його може дати лише любов. Цього щастя самі боги шукають. Ось і я, Лігія, що досі не знав в любові, наслідую їх і також шукаю ту, котра захотіла б дати мені щастя. Він замовк? і деякий час чути було тільки легкий плескіт води, в яку маленький авл кидав камінці, лякаючи риб. Нарешті Вініцій знову заговорив, голосом м'яким і приглушеним. «Ти, звичайно, знаєш тита, сина Веспасіана. Кажуть, він, ледве вийшовши з дитячого віку, так полюбив Береніку, що любовна туга мало не висмоктала з нього життя. І я зумів би так полюбити, Лігія». Багатство, слава, влада – все це дим. Багатий зустріне ще багатшого. Славетного затьмарить чужа ще більша слава. Могутнього здолає могутніший. Але хіба сам імператор або навіть будь-хто з боїв може відчувати більшу насолоду, бути щасливішим, аніж простий смертний тієї миті, коли біля його грудей дихають любі йому груди, або коли він цілує кохані вуста. Адже любов робить нас богорівними, лігія. А вона слухала з тривогою, і з чудуванням, але також з насолодою, як слухала б звуки грецької флейти або цитри. Часом їй, здавалося, бо цімто вініцій співає якусь дивну пісню, котра лине її вуха, бентежить кров, наповнює серце знемогою, страхом і незрозумілою радістю. І ще її вчувалося, ніби він говорить те, що було й раніше в ній самій, тільки вона не могла цього висловити. Здавалося, він бачить у ній те, що досі спало, і в цю хвилину туманні сни набувають контурів усе більш чітких, звабливих і принадних. Тим часом сонце вже давно пересунулося за Тибри і стояло низько над Яникулом. Багряне світло падало на нерухомі кипариси. Ними було протяти повітря. Лігія підвела свої блакитні, мов би пробуджені від сну очі на Вініція. І раптом, у вечірньому цьому промінні, схилений над нею, з благанням в погляді, він видався їй прекраснішим от всіх людей, усіх римських і грецьких богів, чиї статуї вона бачила на фронтонах храмів. А він, взявши ніжну її руку вище за п'ястя, запитував, «Невже ти не здогадуєшся, чому я говорю тобі це?» «Ні», – прошепотіла вона так тихо, що він її ледве почув її. Але він їй не повірив, і все дуще притягував до себе її руку. Ще трохи, і він пригорнув би дівчину до своїх грудей, у яких серце стукало, як молот, від бажання, розбудженого цією чарівною істотою. І звернувся б до неї з палкими словами пристрасті – коли б на оточеній миртами доріжці не з'явився старий Авл. «Сонце заходить», – мовив він, наближаючись до них. «Бережіться вечірньої прохолоди і не жартуйте з Лебітіною». «О, ні», – заперечив Вініцій, – «я навіть тоги не одягнув і холоду не відчуваю». «Глядіть, вже тільки половину сонячного диску видно за пагорбів», – відповів старий воїн. От якби в нас був м'який клімат Сицилії, там вечорами народ збирається на ринках, аби хоровими співами прощатися з Фебом, який заходить. І забувши, що сам тільки нолякав Лібітіною, Аул почав розповідати про Сицилію, де в нього були маєтки і велике, миле його серцю, землеробське господарство». Не забув він також зазначити, що в нього не раз думка з'являлася переїхати на Сицилію і там спокійно доживати віку. Зимовий Іній вже не тішить того, кому зима вибілила голову. Поки ще листя з дерев не осипалось, і над містом милостиво сміхається ясне небо, але коли виноград пожовкне, коли в альбанських горах випаде сніг і боги нашлють на кампанію пронизливі вітри, тоді хто його знає? чи не переселитися їм усім домом у свій затишний сільський маєток. «Ти б хотів покинути Рим, Плавтію?» – з несподіваною тривогою запитав Вініцій. «Бажання таке в мене є давно», – відповів Авл. «Життя там спокійніше і безпечніше». І він знову заходився розхвалювати свої сади, стада, оточений зеленю будинок і порослі кмином, і чабрецем пагорби – над якими дзищать рої бджіл. Але в ініція ці картини не розчулювали. Він думав лише про те, що може втратити лігію. І дивився туди, де сидів Петроній, ніби від нього, тільки від нього, чекав порятунку. А Петроній, сидячи поруч з Помпонією, милувався краєвидом із призахідним сонцем, садом і людьми, що стояли біля басейну, Їхні білі одежі на темному тлі мерт золотилися в останніх променях. Західна частина неба забарвилася в пурпурові та фіолетові тони, переливчасті мовапал. Решта небосхилу була бузкового кольору. Чорні силуети кипарисів вимальовувалися ще чіткіше, ніж вдень. У людях, у деревах, у всьому саду запанував вечірній спокій. Спокій цей вразив Петронія, особливо спокій в людях. Від облич Помпонії, старого Алла, хлопчика і Лігії струмувало щось таке, чого він ніколи не бачив на тих обличчях, які його оточували щодня, а точніше, щоночі. В них було світло, умиротворення та ясність, як видно від того життя, котре вони всі тут вели. І з легким здивуванням він подумав, що виявляється, Можуть існувати краса і насолода, яких він, вічний шукач краси й насолоди, не знає. Не взмуся приховати цю думку, він сказав Помпонії. Я думаю про те, наскільки відрізняється ваш світ від того світу, котрим править наш Нерон. Вона підвела своє дрібненьке обличчя до вечірнього неба і відповіла з дивовижною простотою. Світом править не Нерон. Бог Настала хвилина мовчання Поблизу треклінію почулися Кроки старого воєначальника Венеція Лігії та маленького Авла Та перш ніж вони війшли Петроній встиг запитати Значить ти віриш У богів, Помпонія Вірую в Бога Єдиного, справедливого Та всемогутнього Відповіла дружина Авла Плавтія